unabarreko otoitza egiten dudanean, Beluseko zubi bat jartzen diotegunari. Ibaiaren beste aldera pasadadin, eguzkia bizkarrean. Batzudan beste ertzorri buruzko zalantza jabetzen danitaz, baina ez dio inporta. Heniokeez zu bi inola ere, uko egin nahi. Patxi, ezkiaga. Castillo Suarez eta Inigo Astiz Atzoarratsaldean segurako kulturetzean mai gainean jarrizituzten bi dazle Goizalde Landa baso ta Garazigoiak Bukaeran galdera, eta zebi idazle, ze liburu gomendatuko zen ituzkete batato zen tertulietarako irakurri eta lantzeko eta bi horiek mai gainean. Castillo Suarez eta Inigo Josi azkenan ezin egin Atzoko Atzko hitzordura Ba, azkeneko orduko, bestelako itza ordu, ba, sortu zizte egiten da, bene, benetan penaz, zati gainea, e, pena eman zidan, antolatzeilei, esanila, aurrez e, azalduko nitzela, baina okero, ezin, ezin izan nuen. Ekaitzaretoa bete eta, josirentzako etzegoen tokirik. Ez, ez, e, zoragarria izan zen, e, tertulia bera eta zoragarria argazki ez da, hainbeste beste lagun bertaratu izana, ba, ederra dagoierriko txuko ezberdintatik. Ederrak izaten dira horrelakoak. Bai, eta bueno, e, norbea bere herrin aitzea oitu da gauden ontzat, ba, izugarrizko aberastasuna da, e, ez bakarrik urtean behin e, ba, behasenien zumarragan edo ordizin ere egin izan deunoi, baizik eta aukera bat deula jakitea beste herri batzu eta juteko ere, ba, ba, bueno, atzonik ezin izan nuen, baina, bueno, postena izan bandiak zuen berri horrekin jende pilo bate inguratu zinatela. Atzo segurako kulturretxean garazi goia eta goizalde landabaso, baso, izketan mila irure honda irurogo eta bi kilometro liburuaz. Oh, oh, da, Kaixo eta ongitorri, itakara. Itzaren ahots, ekaitz eta iratikoiko etxea teklatxan baian, ele ko zure Askotan irakurtzeko tartea edo antolaketa irakurketararen antolaketa udasiran egiten da, ba denbora gehiago izaten dugula udan irakurtari ere eskaintzeko e, eta horra gara udasiran bati galdezka edo liburuzainari edo egunkarietan kritika begira e, ze liburu irakurriko ditugu aukeratzen. Uda edo opor garaia bentsatu bukatzera Guk eginko dugu, e, errepasoa edo gomendio bilketa urtean zer ere irakurtzen jarrai dezagun. Ahotz batzuk, ahots talde bat bilduko dugu gaur hemen txigratean, Maia Leen, Jon Leire, Josu Julen eta Josebera hemendik bertatik bilduko ditugun eh, ahotsak eginai daguna liburu zerrenda polit bat, gomendioak jasoko ditugu, ba urtean zer ere irakurtzen jarrai dezagun. Eta zure ere prestatu dezu ez da? Bai, prestatu dut, nire ere. Asko irakurri dezu den? Bai, asko. Banuen nahi eta beharra ta egin dut. Ba hori, eh? laguna hoi eskatuko diegu liburu bana. Gomenda ezagutela liburu bat, eh, zerrentatxo bat egin, eta zuk irakurril, baurtean zehar nahi izan ezkero, gomendia hauek jarraituta eta irakurri nahi izan ezkero, ba aukeran eh, izan ditzazun. Eh, Maialen, Jon, Leire, Josu, Julen, Jose, Ekaitz, ze irakurri dezu den, eta ze gomendatuko zenuketan? Ziltzen zure ondora, negar eta odol malko ez. Urperatua den basura, zuaitzek zerua iluntzen. Eta sasiz dira bideak, gure horo etzapen gaztiez. Iesean duaz belea, iesean duaz belea auprès Iese an Hosewegi distaina egunon. Egunon, egunon bakarri lasela, seis, lase. bertan etorrita alegin hori hitati bezate, egunon eta gaurko giza hemen e, maiaren bueltan e, gurekin egiteko aukera egin izanaz, ba eskertuak. E, gu, Josiola pizkate berotzen eta e, luzaketak egiten eta hasteko e, zure irakurketa gaiak Nundik biltzen dituzu, gustatzen zaizu inguruan e, bakarren bati propio galdetzea, egunkaritako kritikak irakurtzen du josek, e, azken argita penei die argitaratu eta e, bere ala, klassikoetara jotzen du, e, liburu zainalekin tertulian aritzen da, nola aukeraketa. Bueno, hazteko, 1000, 1000 esker e, irati, 1000, 1000 esker ekaitze gomindategatik. Eh bueno, eh pentsatzen da beste gainontzeko guzti bezala bide asku ditu ala liburu baten berri izateko edo liburu baten aukeraketa baten ordez beste bat hiltzeko. E, bueno, besteak beste e, nere gustoko gauzenetako bada, zuekin ordi zinein beste urte indagero, ata unenen sortu genduen literatura zale batzuk e, hileru elkarrekin aritzeak. Eta bueno, hor hilabetean e, e, behin lehitzen deun liburu bakar horretaz gain, ba, gainontzeko guzti bezala zenik beste liburu batzuk ere lehitzen ditut, egia esango badizuet udan udan inoiz baino gutxigo lehitudet, E, ustet hiru liburu litua hitzala, nezat gutxi da hoi, eta bueno, atzo goiberrin argitaratu zen artikulun esaten nuen bezala, ez da seinale mm, liburu irakurri espaldin badet izan dalako jende zingura uta egon naizelako ez. Ordun esaten zen hori nola aukeratzen den liburu bat edo beste, bueno, baditut ba, noski, gomendioak egiten dituan jendea izan kuadrian izan irakurtzale irakurle eta aldetik eta bestela ba bueno ba egunerokoan ez e, ba e, e, egunerokoan bizi देऊ ordunez takit ba izan irakurri det berrian irakurri det edo beste e, e, e, el batetik e, jakindu alako alakoak e, liburu idatzi duela edo alakoa liburuak e, lehitzeak merezi duela ekaitzuk Same da ja, jarrai bidea edo Ba, antzera, nik ere ba asko irakurtzeko joera dut eta egunkariak izaten ditut askotan e, amu, ez da, eh hori, e, ba gustoko idazleren batek ba liburu bat argitatu baldin badu, ba alearen bila e, joaten joate naiz, ez? Egia esan, e, badet joera gustoko ditudan idazlei jarraitena egitekoa eta ez dakit lagunen batek edo aholkatuta, ba idazleren bat deskubritzen baldin badet ba bere aurreko liburuetara jotzen det eta ba ondoren argitaratzen ditu eneire ba adi egote naiz baina jose bezala ba nik ere bide asko ditut liburuetara jotzeko Lekuko eskuetara iritsi daizu eh, Jose eh otso irakurle taldeari iritsi zaio laugarren e, Goierriko irakurle topaketan antolaketa egiteko e, lekukoa e, ilusioz jaso zenuten E, ikasturte astera doa eta pentsatzen dute taldearen mintza bat izango dela ekaineko topaketa horretan e, zer egin, nola egin e, zer rekomendatu zer, iraku, zer irakur gaijarri maiganean Bai, bueno, e, jo, gu oso eskertu eta gare ez ordi zin ba, lekukoa atongoi pasatzea guk e, atonen hiru urte bakarri damatza, guantan, ez, da matza guontan eta ordun pixka sentitzen ginen jo, igual beste ribatzutako e, e, aurreatu ditu ho hasta que no les anala bueno baño ba, guke eldu bergenionez eh orain irainasikokea guke gustaien eta bustuen esteu ditena elkarrekiko liburu irakurtekoi gea eta ja hori izango deu izpide erabaki behar deulako aldan azkarrena zein e, idazle izatean nahi degun gun artean gero berarekin hitzein eta bueno baditugu atazeskigu noski idazle batzun izenak baino hain date za gar aurreratu noski Aipatu dugu segurako irakurle taldeatz saioa antolatu zuena. Aipatu dugu ordizko irakurle taldea taungo irakurle taldea. 2019an martxan oraindinen ere jarri zen irakurle taldea. eta taldea dinamizatze lanetan Maialenak akizu. zu. Gisa murzuriko zure ardientzat. Oibaldon... Maialenak ez zu kaixotan etorritak era? Bai, apa. E, esperientziari lehen bultzala emate hori. E, talde berri bat, e, egitasmo berri bat, eh, zuretzat ere eginkizun berria. Zer moduz? Bai, ba, bueno, irakurle mundu, no, bueno, literatura ba, bueno, peti guztatu izante, baina sekurla dinamizatzen edo irakurle alde daten egon gabe. Eta ba, sorpresa hartuna nahez, zita erreparo pixkat, baina jo, e, urtarri eti kekaina bitartzen dun eta txora txora, ba, talde txiki bat, izazpikoa eh, danak emakumek eta eh, ia beten men, oso zondo jo, haitzen dut oso baizki mm. zaituko gabe herriro maialen bai? venga Maldor bada <risa> esaz unor zen biletik basteltu zintuen madarik reniul romaniko erdisoztu etale loturi uzi suo maialenek izan dut tartea udan zehar irakurtzeko irakurteli denbora eskaintzeko Irakurritakoa barneratzeko tarterik hartu aldezu maialen Adar, bai, berrez izan nirete, musuz? Maia den tarterik izan aldezu udan, Irakurri, irakurtzeko, irakurketari eskaintzeko, irakurketa, irakurritakori e, pixkat barneratzeko, hausnartzeko, tarterik izaten da udan? Bai, bueno, bai, udan pixkaten bora gelditzen da, eta, bueno, nirentzen, eukitzen dudolako gozea, gero juten dana, eh? Eartzen eh, bete askotan bezala, baina, bai, Uda kematu nopatxa hartakore. Bada bereziki, irakurri dituzunen artean, bereziki libururen bat, edo, bueno, akaso guzti ikarrapatu zaituzte, baino, e, liburu bat aukeratzeko eskatu genizun, eta erreixa izan nalda, aukerak eta hori egitea. Ba, liburun artean, haurten, ezagit, e, bereziki, xart, ezagit, beste ez, asko guztu zeiten bat, moio izan da, katxaliminerre moio. Eh, lagun bat ez duke, bueno, bere aparlatekin batutan lapurtzizkio liburuk, eta handik jaso, no, manauken bere berri, eta irakurtziko goguare bai, baina, bueno, ba, udar hontan zuertu da. Eta jo, irutu zait oso liburu sinzeroa, eh, behatzi elgarrizketatu do dia. eta behartzen do, nik uzet, lan hona dola katzalinek, azetaritzan lan bezala, e... Eh, Zuguk ere, elkarrizko eta hoiek entzuniten dituzulako pixkat pertsona hoiek edo epaitu gabe, eta entzun, eta jaso, eta irrizti ezberdinak eta e, bai, asko goto zutu. E, lagunaren apalategiari begira askotan egotentzara? Zer, barkatu? L lagunaren, lagunaren apalategiari begira askotan egotentzara? Zerraizu nire ategi, berkatu. Zerraizu zutu. Bueno, saiatuko gara, eh? berriro maialenekin harremaretan jartzen horrariztzaikune moio liburuaz, katxalin minerren e, e, moio liburuaz kasetari lan bat, e, elkarrezketak tarteko, berari maialen idutzeko gero moiooren argumentua pikin bat azaltzen zizitzeko sortua nintzela Xoritikian nintzelarik Esan zigaten Kaiolan Bizitzeko Xortuan nintzelan Gero harran nobi uri gungintza nean kai ola aldegingo nuen beldurrez nibronintzena <tipasen> chinistarasi ai siratere orregatik iriki Egin ezan egaz Baina luze gaben O oh hartu nintzen Hanka garkaitz bati Lotuz idatela Kate motzetan Bueno, zerrendara kolenekoa eh, moio Gero gero helduko diogu berriro maialeni Egin zerren da, eh? ikasturta luzea izango da, eta izango duguta irakurtzeko denbora. Bahuaz baztan aldera. Ean ze irakurtzen duten. Jon Barberenak aixota hongi torritak ara. Ongi, esker bide. da, ea bastanen zeirakurtzen den, ea goierren zeirakurtzen den, ez ez <laughs> Bueno, asegurazki, goza batzu, ba, berreinak izanen dira, baina, bueno, e, diferentzia baten bat, igual, egonen dare presente. Maia denakizduk e, lagunaren apalategiari asko bigiratzen nomen diota, handik, hartzen nomen ditu ba, irakurriko dituen liburuak, nolauk eratzen ditu jonek e, irakurriko dituen liburuak? Ba, bueno, hau nitetan, oi oh, ez, yes, ba, iruñera zenbaitetan gaten naiz, eta, bueno, behin e, iruñena ola, ba, han e, liburuen batean zenbatean sartu, eta zenbait liburu erosten ditut, eta gero baztan aldean, zo gerrandu zen bezala, ba, pixkanaka, pixkanaka leitu, eta behin akitzea erra dela doia, akitu ditu danean, ba, bertzo batzuk erosi, eta, eta lehitzen, e, lehitzen hasi. Zenbat denbora pasatzen da, e, liburu erosi, eta irakurtzen jarri bi e, hau da azkeneko zelkarrekin egon ginenean alaipatu zendian atzo bertan irus erosen hiru liburu eta hirurak hasen hasi ditut bar gauean eta bakarren batek harrapatu e, nau eta tira eta tira zenba denbora eusten dio zutentazio hori ba lenguagiago baina orai gaur bi bi aurretxean ere daudenez ba batzutan e, nahi haiez ere bai ez denbora gehiago hartzen dut e, ba hori ez ba, azterako, Baina, bueno, denbora faltagatik gatik, eh? bertzenaz, e, koste egiten zait. E, Ero zten baldin badut zerbaiten gatik da, ba, ba, bueno, ba, zerbait aitu da lako, e, e, lantzen duen gaia ba, nola bit ere erakargarriak duritu zait eta koste egiten zait tentazioaria ustea, eta hor txez, e, xoko batean e, baztertuta ustea koste egiten zait bai. Uda garaia, e, azken oporraldi hau, bereziki izan da e, emankorragoa edo irakurketari emanagoa edo ez zertan? Eh, ez, ez nabar nabarmenki. Ez eh, du bere izi auke... jonek ekaina ustaia, Eac... maiatza, <laughs> pirila edo abuztua. <laughs> preziki rezizki, baina bai, eh, leitzeko aukera izan duela eta, eta, bueno, eh, konten horrekin, ez? Ba, Bintzat eh, denbora hartu du negetako, denbora hartu du leitzeko eta, eta konten, bai. Irakurtzeko txoko gustoko hori?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 zure eskuetara, bueno, hoiko moduan iritsi bada iruñeko dendan erositakoa izango da <laughs> e, eta et, et zerg e, arrapatu zaizioen arrapatu bat zaizio da zergatik e, bai. gaurko holkua hori mm -hmm. Bado, ira, e, gaur rekartzen da liburua berez ez da berri berria baina, baina bueno, nik e, eskutando duen liburu edizio e, berritu da, azken edizioa da, bai eta Xalvadorren e, odolaren mintzoa da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 eh egin edo denabelako egin eta eh vuelta erdia berriz ere ba, erratzu aldera, bai? Eta eta hoxe, aspaldi lehitutako liburua zen, baina bueno, e, aipatu dizuen ba azken azken aldiko herriko errepika korronekin, ba hoxe, ez berriz ere gogoz nengoen e, liburua leitzeko. Eta eta dut, ikaragarri gustatu dut liburarekin. Ekait zer du liburuak? Berezia, badak idalakozuk ere bimaino gila eta heldu diozula liburari, zertu liburu honek, ba, berezia? Liburua, e, berezia, liburu honek e, bueno, iru zati ditu, e, lehenbizko zati hau e, ba, hitz lauz edo prosazidatzia dago, e, bigarrenean berriz a, ba, bere bertzuak ditugu ditu, ai? batzuk e, idatziz e, egindakoak eta bertze batzuk bapatekoak ez. Eta bapatekoek ere e, eskertzen dira horra ba, geria gerian gelitzen delako e, xabadorrek zuen lirikotasun hori. Eta gero hirugarren partea e, hori berrikuntza bezala txertatu dute e, elkarrekoek eta hor e, zerron bat e, aurkitzen da eta hor ba bueno e, berak e, kantatutako bertzoak ere e, aditzeko e, aukera du irakurleak baina bueno, e, batik bat lehenengo pasartea e, ikaragarri e, gustatu hitzaidan eta ikaragarri gustatu zait e, berriz ere lehitzeko aukera izan duan hontan ez E, berak hitz e, lauz e, kontatzen du pixka bere bizitza eta bueno, inku, unki garria da e, nola kontatzen duen ba, bere bizitzako ba, historia bera ez ba, oda, e, Nola kantatu zuen lehen bizko bertsoa, ba, bueno, azkenean ez dakite e, banka alde hortan edo mozikor batzuk han e, omentzeuden eta bueno, ailei erantzun omentzien bertsoz eta aileka izki hartu zuten eta gero e, lasterka e, alde egin behar izan zuen edo edo ez da kit, eh, aitailtzenean zer sentitzen zuen eta nola adierazten duen, eh, eskolan ere, ez, eskola frantsesa zen etzen bertan kantatzen Elizandreiz, eh, eskuaraziteko eta kantatzeko aukera izaten zuen eta bueno, batean zero egoten zen eta bertzean aldiz eh, seinen harrotz, eta eskola eh, garaiz utzi zuen gazte zela ikutzi zuen. Baina bueno, aitortzen du ez dela ez dela damu, ez, nahiz, eta eskolarako eh, balio zuen. ez? Eta, bueno, itz lauz kontatzen duen e, guzia, iduritzen zait, e, modu magiko batean kontatzen duela. Eta, bueno, e, berxuaren munduan bazabiltza, e, ba, bueno, hori sentitu egiten duzu, hori nola baita ere idealizatu ere egiten duzu, eta, eta, bueno, gozatu egiten duzu bai. Zer jartzen du, urepelgo plazako xaluaduri eskainetako plaka horretan? Ba bere ez, ez, du deus jartzen bakarrikoi, eh, sortutako urtea, eta, eta, bueno, iltzen urtea jartzen du eta gero bere irudia dago, ez. eta, bueno, hortxe, justu sartu eta bere ala dago, eta, bueno, errandakoa, ba, ezakite, oai ere, ba, kilometro aldetik ere, eta maina pollit hartzen du hor, joan etorriak, eta, poitura hartu dute ez, azken aldi guntan, eh, ba, arata iban, e, antxe, oregarria ikutu, eta, bueno, Buelta erdia eta etxerat. Txirrinduan zoazela, e, barne bertxokanturik, buruan bada ere, edo kanpo bertxokanturik, izaten du jonek, Espaini artean? Bat, batutan bai, eh, zelaian hibilizkero, e, edo, bueno, edo malda, malda behiti hibilizkero, bai gero malda goitia, afer aldatu ditenda da eixente, eta hor ja ba, nekea areagotu ditenda unditu, eta horregierran e, berxotarako, Ba, aukerata gogo onitzike zut izaten, ez? Hor e, Arnasari eutzi e, e, e, Alde Neurrian eta eta Itzilera. E, txikiek edo zarrenek, zarrenak pentsat eh galdetzen du? Aita, ze zara irakurtzen edo galdetzen dizun egunean zer antzungo diozu eskuetan odolaren mintzoa dezula. Ba, oniken ez du, du galditzen, bai, ba berekin ba de dudala, eh? Bueno, leitu erranaitu ba ipuinak eta kontatzen dizkiot eta hortxe, eh? 3 urte eta gutxi ditu Zarrenak eta hortxe hasie daia, eh? Ba, bueno, pixka bat idazten eta silabikok hizo zer erraten e, irakurtzerako garaia noski eta hortxe bueno, e, aritzen gara, eh? Baina bai, eh Odolaren mintzoari buruz, e, zeo zer galdetzerakoan ba, bueno, e, kontatu bueno, eh kontatu naiko ni o zer, Salvador Norrisoncer, Zerrizantzen E, zer nolako e, berzoak idatzi zituen, eta bueno, hortarako ere aukera dugu, ez, aditzeko, ez, erra nahi dut, ba, handi e, edo aldek edo benito lertxundik berak, e, bere berzoak e, musikatuak ditu, eta bueno, aukera izanen ez bakarrik leitzeko, haizik, eta aditzeko, ez, eta bera iesordutako mel melodio jengain e, gozatzeko, ez. Eta gero, ez dute Salvadorenitza bete berak liburuan erraten du ba, bueno familiari eskatzen dio ezagut ere bain liburua akitu eta gero ba alde neurrian mintzat e, liburua sukaldeko e, xokoan usteko e, bueno e, familiaren berri izateko eta bertako tertuliak ezagut ere e, e, liburuak berak aditzeko eta arima ematen dio liburuari eta bueno ezagitu ezagitu hortaraino hiegatuko naizen bai Gustatuko litzaidakela, ba, liburonek ere, e, xoko privilegiatu bat izatea eguretxean, eta alabak eta semeak e, eskuragarri izatea liburua. bai.: Xalbadorren odolaren mintzoa, edizio berritua, John Barberenak jarri diguna, John. Mila-mila bai. mila esker besarka destu bat, goierritik baztan aldera, batak zu beti berdin esatizut, beti bezala plazerra, zurekin bai. batek. Ja. Berdin, esker mila ez zui. Gozatu euna. Bai, esker mila Zatu gara, sarritan antzera Zubertan jezarrita, nikalean bera Zure hitxura ezta, betiko berdera Begion tristezila, ohikoa etera Gaur ondoran atortzu, lagun egitera Eskua hartu dautzu, egun hona mama Zelanda bil gaurukoan Gure hau zoko dama, aurke gizimurtuan, presan tira gana, berbarik ezkenu bat, zuzen duzni gana, irri barre honeraz. Esan doz... Odolaren mintzua gaitzuk ere askotan eskuartean artean izan dezune liburua. Bai, liburu magikoa jonek esan dume zela eta e, Bertsoa gustatzen zaigunok eta beste askok ere irakurri beharrekoa. Maialen akizu, ea orain, bai? Bai, baino beto, baino beto. Maialen, hortxeari e, ginen e, galdezka, e, moio liburua deskubritu zen nuela lagunaren apalategi, horretan, e, ta hori galdetzen izunea, askotan egoten altzaren lagunaren apalategiari begira ba jotene zen aldira betzi diotea zeberri azterri dauken eta bueno beti ao beti ao zerbait eta beti usteko prest. Horari zinen kontatzen, e, moio liburuak atali minernak, kaztetaritza eh kasailan e, eder badala, e, bederatzi 9 e, eh istorio mai gaineratzen dituna, e, elkarrezketa mai gaineratzen dituna, eh Zer azpimarratalko zenuke maialen berezik, zerk harrapatu zaitu zu eta zergatik egiten diozu liburu hau, edo gomentatzen dezu liburu hau, entzulearen zako? Bueno, eh, moio izan da, tene mojika, bat, debakudarak eta helkarra argitaritxek, eh, bueno, antolatzen duten beka baten bidez argitarraudan liburu bat, eta joia, E, Tene mojika honek ematen ditu ba, gertuko historiak edo kontatzeko bide ematen duta eta jo, e, asko gusto ez nintu izkit, saileko asko, hainara ba, gorostizun aldameneko asko gusto zitzaian, e, gantzarainen zuloa irutu zean karagarri, eta da pixka, bueno, zaiakera, literatura, pixka, eh, ondo etiketa bezinean liburu batzuk, eta igual horretik ere gustatzei, eta moio ustez badala baita, bori, eh, bueno, zaiakera ezta, eh, gertuko historio bat bada baino ertza askotatik, eh, kazetaritza da baino, bueno, personala ere bada, mm, hauzi politiko, publiko bat baino oso gertutik eta oso barrutik, ezakit, bai, e, ertzidez berdinak eta boro gintasun bat dauk lehirit zait. E, Kaso netan, kakialinak egin duen lana, e, oso modu pertsenalean edo oso gertutik bizitako bizipen baten inguruan e, sortua da, horrek daukan e, karga guztiarekin pentsatzen ez da, maialen? Hm, bai, bai, bai, bai, eta behak ere ez dobor detzen hori, eta Bueno, esaten do pixka eta arduratik edo idatzi egin baten edo zerbait egin behar hortatik, baina, bueno, gero ere jakitun, ba, e, kanpoa bidakoa zela eta urstezuela e, ere bazaukela mamie eta bazaukela ondorengotza bati ere emateko e, liburu bat zela. Irakurketan nola, nolako izan da, maialen, e, kasu honetan maizat ez dakit beti ala izaten dan, e, arkatzik eskuan edo kodernorik edo edo lehenengo irakurraldia e, praustada batean egin eta gero bigarren batean e, saiatu, ba, bueno, e, bestela ikusten ez diren e, kontuak ateratzen, nola irakurtzen du, maialen? E? Hmm, Ni beti beti arkatzakin, normalen. E, baina kasu honetan nire liburu eta arduan bertan beharren ba, bueno, e, ba, puntek edo beste nun baitin eta kasu honetan egizan brauzpa daten baina irakurri non bai, e, ba, bai nahiko azkar eta bano, nahiko azkarriak urtzeko liburu da eh? baina erraixe eta guzta eta pixagero hartu de berriz haberze ba, gauzaiten edo baina irakurri non naino azkar eta baina baina Eh, birarren bigarren zebait ba geldogo, edo e, bai, beste pausatekin. Eh, urrengo azai dezu esperoan edo badazu zerbait eskuartean? Ba, orain egin ez ugatzen beste bana, bueno, eh, bai, saiakeraz, bai, fiska literatura gustotze baina gero saiakeretatik asko jotzen denik eta oraintze ukatu eta urrengoa ba Udako beste faseataziko danez bihaztiko, bihaztelenetik aurre, ba, abertzer dakarren. E, Bertxetarako ere garrantzitxoa da? E, irakurtzea, literatura? Mm. Eguneroko irakurtzea, bai, e, gaiak eta mamitzeko, ta barneratzeko, bai. ta e, literaturak ere laguntzen dio kasunetan maia leheni? asko, bai. Eta, bueno, ezakit, bertxetako bezala, ninguztetan valio la egunerok, bueno, naibintze valio itegunerokotasuneko ta egunerokotasunak egun bertsetako ta bertzea literaturako, tarduen pixkat eh bai, esateko bai moduk, bai itsak, bai edukia, eh bueno, literatura eta bertzoa oso sagarri dia. E udako porraldia bukatuta, e, udazkenaren atalitan Gipuzkoako txapelketa martxan jartzera doa, e, motorrak berotzen eta preste estan mailen. Bai, alauko, bueno, bai, ja, torri da kontatzeko nire, así que, bai, presto. horri animo eta gaur egun esaten damezela, eman eurre? Bai, mi emiliazker. Besarka bat, zerrendarako, eh? Katialin minerren moio liburua. asker da, egun hona pasa, maialen. Bai, galmente. Ello, Sara. Hoxe gaurko aukeratu duzun liburua nola zen, Zure eskuetara. Mm, bueno, ba jakinuen argitaratu zutela eta bueno, hau da, izango ba, da ja izenburue, eh? kontrako estarritik emakume bertsolarien testiegantzak eta hor Elísipe eh, Sailan Marrun eh, liburu bada, berria da 2000ko martxoan argitaratu da susak Eta uxue Alberdi bertsolari eta kazetaria gidatzia da. Eta bueno, ba ni bertsozale amorratua naiz, nolabait ezan nola baden eta inunggu zanantsari gabe erosi nuen zertaz ari zen idearik ere egin gabe. Eta bueno, e, uxue Alberdik ehinduena da 15 bertsolari elkarrizketatu ditu, 15 Emakume bertsolari eta bere eskaintzan, jarri du argi eta garbi, kantukide feminista nekazinei. Julego ikuetzea da editorea eta julego ikuetzeak dio bertxolaritza praktika soziala deneinean, ba, botere harremana gauzatzen dela bere, bere baitan. Ja, hori irakurriz, bai ja, e, sartu nintzen bete-betean ez. Eta, bueno, julek berak e, liburuaren itzaurren hasiera seriatik jarriko gaitua di zertan zer deun eskuarten Eta hola, orrenako audio. Bertsolaritza gizonen espazio izan dela eta dela baiestatuz, emakumea bigarren mailakoa, gorputz utsa eta ordezkarria dela esarango dugu. Elkarrizketatu ia guztiek hala esango dikutena jakinaraziz. Eta, bueno, lehen, e, baezak egitezko artean, erosi badezu liburui, ba, ustez ari zarizarlako eta baia badakizu kokatu zaitu zertaz dikonez. Eta niri, ba, bueno, ba, oso oso mm, ez dute itzau erabili nahi, baina bai oso gordine egin liburuaren irakurketa, min egiten du adierazpen hoitan esaten denaz jabetzeak. Amago oste bertsolarit emakume horiek edo horietako gehienek behintzet, E, esaten dutena, bizidutena lako, ez da lako, e, teoria liburu bat. Ez? Eta, bueno, adibide batzuk jartzen duzten malin badia zue, itz ez itz, esango zenien esana da, baina, bueno, iz, beraien izenez esan daude, badibidez ba batek dio, gogortzat hartzen ditugun gizon bertsulario horiek, gure testu inguruan eta ibilbidean jarriko ditu, gaur egun erdiak erlirateke bertsulariak izango. Eta beste bateek askok dute asko guste dute neska garelako kantatzen dugula diskriminazio positiboa existitzen dela edo gu gure artean borrokatzen garen bitartean haiek pina egiten dute hor dago euren arteko anaidia eta jo, oso gogorra egin zaitzatik, anaide itza gizonezko bertsularien art, eh, buruz sarritan ba, eh, azaltzen da ez. Ta gero, bueno, eh, esaten da emakume hori buruz erreile bugabada gola, baino autorizatzea falta dela. Bueno, eh, ez dakit, eh, ff, nik eh, beste batek dio adibidez honekin eh, bukatuko ditute beraien hitzek eh, oso argi ez, Feminismoari buruz ari dara dio, aserretu egiten ez genero sistema gaintitxutzat emanai duten progreekin. Jakin beharreko guztia badakitela uste dutenekin. Feministon, feministon handik zer ikasirik ez dutela uste dutenekin. Eta uste dut asko direla. Gizonezko bertxolarien gatik ari da ez. Ordun, bueno, eh e, aritu da hor e, Jon Marberena ez eta berake zion e, ba, idealizatu hitza aipatu du, ez? Eta idealizatu hitza aipatu duenen ba ohar hartu ditez, zati nik e, liburu honi buruz orain bezela seizektan harin intzaion pertsona bati estede izango bere izena, ba pertsona horrek eh seitun botazi izan ere zu euskal guztia idealizatuta dokezu. E, izan virtualizat mundua izan euskari dasleaek e, euskaldunok egindako guztien nolabait ere idealizatuta nuela ez nolabait nertzate dana ona dana positiboa dala ez eta jo ba zer esan zidanak, esan zidalako, eta zer pentsatua hundia eman dit, geroz berarekin asko hitz egin detonei buruz baita, eta jo, nik erantzun nion, jo, ba, nik jaberrogei e, urte edan amatzat enpresa baten lanen, nik badakit enpresa hortan emakumearen eguera, zein izan dan, zein den, ez Ez dut esanhi aginte postutan ez direla heltzen do heltzen dira nolaabiltzen diren, no, diren baizik eta erabakitze postu erabakitze ahalmen ohiunghitzen da emakume abazte eta kontorrika da, baino eta enpresa adibide bezerra jartzenima dut gizarteen beste mila arlotan da, baino hain zuzen ere bertsolaritza mundun hori ere. Ez kaottsakin esanan ere hori baino bizi dutela e, jakiteek baAF. Zatik esan dudan bezala, e, Egistatutako gauza die, ez da, teori bat ez, ba, adibidez, ba, bertsuesko letan, euneko berro geita, mar, badire emakumek, gero, e, plazarako aukera euneko geita bostek due, ez, eta gero, hasten baldin bagara, bai, plazara eldu den emakume horren e, testigantza jasotzen, nola eldu den, eta nola sentitzen den emakume hori plazan, ba, bueno, pff eh basta eta beste gaite eh, osorrain oso zen. Bene ta. Irakurtakoak eh hausnartzeko e, bide ematen du e, zurekiko, dituzu... <gülüyor> ba, eh hausnartutakoak zurekiko konpartitu dituzu kampo norbaitekin, baitekin gogoa izaten da eh jo hontaz e, itzehiteko gogoa do beharra sentitzen dut eta bakarrenbat inguruan harrapatuta eldu ez da baidari, ez Bai, bueno, e, nik honekin itzein dudan e, pertsona de zentekin itzein da, e, honi buruz, e, zati gau, netzate parentesi harten esan da, errezagoa izango izateke besteliguru bat eta zaritzea asko gustau zaidana ez, baino, justu honeta honetaz egin nahi nuen ez, eta nik esaten nion, joe, ba, ustez gu ez, ba, horre e, itzesitza ipatu itzan itze horik, ustez guk progrek eta aurrerako jak, eta ezkertiarrak, eta ez daki zen garen ok, e, ba, eta antzemat dituko gure burun e, naita edo nahi gabe ditzugun gabeziak eta pillo badia. ezdakit ba, lehengon bati adibide bat jartzen ion ba, eta oso tipikoa da ba, e, zeinek ez du utzi WhatsApp talde bat ez nik adibidez ba, utzi nuen. E, be, Udak, udane hoten ezen e, gizonezko talde baten whatsap bat, zati izugarria zen. Izugarria zen, e, e, bikote emakumea, alabak, aman semeak diren gizonezko batzuk e, egiten zituzten, eta egiten dituzten komentarioak basatzen dituzten gauza horik, eta, bueno, zu bentsatzen dezu igual, oienk dati pixkate aparte zarela da, baina geho jabetzen zea eguneroko egunerokoan, e, uff, Osea, eh badirudi ez ezteu sartu nahi feminista kontun iruitzen zaigulako emakumeen kontu edala feminismo hori e, ta e, oso garbi dauket e, zerbait egin beharra egula arrita garbi esan ni ere feminista naiz, ni ezengun noski pankarteskuan dala, baino gutxi dazue zuenatzen e, aldudan guztia hori egiten, bestekin ez balima da, ba hau gomendatzen adibidez, ez. Nik gustuen diet eta barkatu ez da noski Eezdaki argia diraziodan baino bertsolaritza interesatzen zaion pertsona batenzat ez da edo zeentzat. hau da, kin nu esan eh, testiganzabilketa hau eh, ots publika duten emakumeen mugimendu marginari buduzko gogoeta bat da, ez, ez, ez da bertsolaen esparrua mugatzen den iburu bat, eztakiten adierazten dudan. barruak mugitu dizkizu? Ba e, sorpresa handa izan da joxe. Ba, ez, edo susmatzen zenuen, zerbait es, esan zitekela? Habe, es, e, nik, nik badakit, e, nik e, banekien, eta, bueno, ba, emakume bate e, trampadea igo, edo nik banekien adibidez bere garaien gukataunen bertsularitik jaialdik antolatzeko izan so, izanon, eta banakien adibidez, ba, kobratzeko garaien da ere, ba, mailea bat zudarela ital, baina hemen horren argiak, azaltzen da mailak eta hori ere, nork ezter kobratzen doan, eta batez ere nork zenbat gutxigo kobratzen doan, eta e, osea, ez de txikik erioritan sartu nahi, ez, orokorrean, ez, orokorrean e, nahi horren garbia diraztea liburu baten e, jo, hemen e, maialen akizu e, itzegin doan, eta berak badak inoskiz eta zari nahi zen, eta, jo, ba, ez dakit, sentitzen e, ez, ez oso gaizki, Ba, ez noski inori kulpa botaz, baizik eta oiek ari diren gizonezko oietaz, ba, ni nebo izan nahi hoien arteko bat, ez da, bai, oso, oso, oso gorra da, bai, uste dite, izugarrizko, izugarrizko lana deula iteko. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak Komplize ditut eta maite ditut denak Komplize ditut eta maite ditut denak kantua irratiak magia egiten du, eh? Bai! <risa> <risa> Baiterrak lanik ez dutenak Tuntunak mediokreak klaseko lehenak Alde desegokiak hand retxit borrrenaak konplize ditutta maite ditut dena. Aus narketarako ez da beidaarakota konpromisorako liburua konrako eztarritik, usue alberdik ondu. Ham ontxrak ha ez direna. Leire haiek kaixotan gettorri hitakara aspaldiko. E <laughs> Zer moduzu da. Ongi, ongi. Asko irakurri aldu leirek, hau da ikasturtean zehar baino gehiago, gutxiago ez da nabari udadenik, e, irakurketak garaiak bereiziak ditu e, leirek? E, gutxiago ezango nukenik. Gutxiago eta... irakurri zu da garaian. Bai, mm. eta bueno, hortzen irakurketa izan dapurua berezia, ba, salaman kanbizita, ere eremu erdaldu nean, euskara izan delako irakurtzea. E, asmu hori zen e, gutxiago irakurtze da askotan uste dugu udegaraian badegula E, denbora gehiago eta gehiago eskainiko diogula, baina tentsioak pixka bat jesten direnean askotan, ikasturtean zeharreko tentzio bolada horrek eramaten gaitu ere gehiago egitira eta zurrumbio horretan e, ba, bueno, e, irakurtzera ere, gero uste degunean lasaituko garela eta denbora gehiago eskainiko diogula e, batzuetan kontrako gertatzen da um, irakurketari ere ez edo gutxiago, bintzat, zergatik irakurri du leirek gutxiago mm, batzakiz Hauzaga, desberdinak egiten ditudu alako, eta jendearekin, eta, bueno, azkenean denbora falta ez, eh? plan asko, eta denbora gutxiago ez horretu egiteko, edo irakurtzeko, edo zerekin bete izateko. E, Salaman, ta, Salaman kan, Euskara zirakurtzen aldamenako koak esaten zuz, zer izare irakurtzen, edo em, zer da eskuartean duzuna? Baina, bueno, behin gertatu zitzaidan, ba nuen, liburu bat sozan eta pixukide baten mutilago Eta zeinena da, hau, neurea. Eta liburu hartu zuen, baina euskaraz dago, baina oski neurea da. A, ez nekien euskaraz idazten zen denik. Eta, bueno, azerre antzeko zeo, azerrekidan baitu nuen. Baina, zalpen serio bat emango zenion. <laughs> <laughs> Ikasiko zuen. Ba direla, hitzak eta liburuak euskaraz eta ondo idazten del da eta zer pentsatua ematen dutela euskal liburuek, eta gizartean eragiten dutela eta. Bueno, zari zari, nuen, zari, irakasle estetakit. papera. Irakasle papera nuen. Euskaldun papera igual. Leire se ikurri duzu dan edo ze mai gaineratuko diguzu eh, orainse gomendio eh itakentzuten ari diren. Entzulei? Ba, bueno, azkeneko ahizan da basa, miren amulitzarena bigarren aldiz. Lehenengoan ez nintzalako eraba guztoran iratu, ez noen ongi ulertu eta bigarren buetan bat zuen. Eta bigarren guaz ezapore utzi zu, osatu dezu lehenengo aldiko erdi sentxazio hori? Bai, asko gustatu zait. Mm, bitzetan, eh, kontatuko... E, Zene guke, kontatuko zen nioke e, liburu ezagutzen ez duen entzule horri e, errezta ez denaren, ez? Liburu bat bitzetara laburtzera zer topatuko duen? Mi guztetut e, badela nola bai Supergoman hilfeko zailakera. Egia da Supergoman honetan badela baserriko baserri edemuko emakumeia ja bat. Baina, bueno, e, emakumeek lan egiteaz gain familia osoaren ardura eta zaintza bere gainartu behar duelako irudi hori ere nola e, baita usteko. Uh -huh. e, irratian gelditzen da gomendioa, e, liburu hau irakurri eta bakarren bati esan diozu, propio? O, liburu hau irakurri behar dezu? E, bueno, haztakit, jakin geroen ean mire ni bai josunek eta bi okera baki genoen irakurri behasko genuela eta amari izan diot nahi badu hartzeko nire gelan duela, baina ez dakit hartuko duen. E, urren goazien izango da lehire? Ba, edo uren txezko hartzen zer Baina uste dut autoeskolako liburu hartu behar dudala. <risa> Lagune ingo dezu? Liburua eh? diot? E, Baza edo beste. Eze, ez, autoeskolako liburua. Denbora, elkarrekin pasatzen dezuen denbora tarteko bihurtuko da, zure lagun? Akaso orain ja dagoeneko bada, eh? Ez dutuzte hori, ez dutuzte. Idazen ari zara lehire? Zeo zer bai. Ea laiz zara elkarren berri izaten degun eta elkarri besarka destu bat emateko aukera izaten degun eta kontatzen izkizazun zure proiektuak ez degut atarterik hartzen. Hongi. Uh -huh. Eh, miren Amurizaren eh, basa zerrendarako, leire mila mila esker. Zuei mil esker. Jaio agur. Agur. Itsar urdin bat gauean aneki alde Txaleuntzeko, gauarkitzeko, Zuzaran eskagitia, harimadikian, Arezko gorpuzitsua, hau txestitsua. Soaren egian, noa igerian, Zure azia de jarka, borkutza dardarka, Jarraitzen auzu onaino, nire oera. Josezug nola idazten dezu, hain txikurzen zaitut papela, hemen boligrafoan, eh, John Barberenak eh, itzao esan duela eta puntatu gero horren inguruko E, Aipamena ba, egiteko, e, papela eskuan, boligrafoa eskuan, ez dagoenean e, alperkeri puntu bat izaten da ideia hau e, kopiatu behar dut edo idatzi behar eta eban noa papelaren bila edo gero idatziko dut eta gogoratuko nahi zement seguela edo arrasto egingo diote liburuari edo Nola, nola daude? hoxeren liburuak eta eta liburu inguruak? Ba, esango ez dut, e, nire liburu guztik dare, e, nik idauketo e, jura bat, e, ez dakit hona edo txara da, mea nik alegen dut, horri aldek tolestatu ditut, zein horri alde tolestatzen ditut, ba, zerbait azpimaratu dudan horri alde hoi, baino baita ere horri asko tolestatzen ditut, naiz eta ezerrez e, azpimaratu bigaren irakurraldi baten, ba, antzeman dezadan, zer gatik nuen bere garaien hoi. Eta arazo bat izaten det, norbaiti liburu bat e, utzina idio honen, beti esplikazio bera eman behar diodalako, e, barkauiak, barkauian edo barkauia nik utziko dizut liburu hau, baino eske... E, e, E e e e ikusiko duzu niri neiza esan didana eta pena horrek ematen dira, askotan egin izan dute ordun egin izan dute baita liburu bat erosi, benetan norbaiti norbait gomendatioonetan ezin dio nire liburuen hori utzi eta gertatuzai baita e norbaiti justifikatu beharra zer gaitik ez diodan utzina izan liburu li, bezik eta ezke ez zukezin dezu irakurri horri e alde eta boligrafoz azpimaratu eta daun beste baten liburu, eh? nehi litzaiak gustatuko bintzet Ekaitzek ez naitatez nahi gabe, ez dituzten horri puntxarik ere bai, e toleste. E ez adutzen dut ekaitz, ladak horren berri. <gülüyor> e <gülüyor> bai, e ez dakite nahiko maniatiko anekzik e, liburuekin. Eta, ba, ez dakit nere inguruko lagunek ez bezala nik ez dut, liburuan azpimarrarik egiten edo ez dituzten horri iskinak iskineak e, tolesten ezta. E, liburuak garbi-garbi e, izaten ditut, eta apunteak ba, txiki batean hartzen ditut. Ala itasuna barne-barne ti, nola sentitzen. Josup, nadez, zuk ikusiko bazen uzukidatzetako liburu bat irakurle baten eskuetan azpimarraz betea, tolesturaz betea, arrastoz betea? ze sentituko zenuke? Bueno, egonon. E, Poza ezetan hain baina nik uste horikoa dela. Nik bintzat horrela jurgatzen dut. Nik eh, liburuetan eh, oharra jartzen ditut, egaletan, goian, bean irakurrela nik eh, Beti harkatzez konizaten dut dute irakurriala ba, zerbait badaturakit ba, apuntatu egiten dute Bera nik uste dut oitura dela eta irakurle batzuek harkatzez e, irakurtzen dute eta beste batzuek ez dute alako beharrik ez da. Bera nik uste dut norke bere irakurtzeko moduak dituela ez da. Nienaiz liburuak fetitxe moduan e, malabitratatzaren aldeko naiz eta egia da e, liburot utzi, eta itzultzen ez dutenean, ai, batzutan minen bat egin dit, joba, e, ez da, libururia ipatzeratzoaz, zupatakizu nonduzu no harra, eta ikusik iten duzu, eta ez duzu eskuera eta momentu horretan eskuera behar duzu, ez da, baina hori ja, bigarren aldeo alditzatege, beraz, postoen hori nintzatege, e, behintzat, kurtzen ari zen zainal izango ditzatekelako. Eta erabate irakurtzen ari zen. Niksut hori irakurtzen eh, ari zen. bat izango ditzatekela ez da. Josupena ez egunon. Baitaz. Eta ne? besarka da ez du batzori ere. E, bat josuk asko idazten du, neurri berean irakurtzen du? Gehiagoakazo? Gutxiago? non dago oreka idazleak, idazteko eta irakurtzeko E, hore hori non edo nola bilatzen du. Josu kasunetan. Horrenik ez ber ezta, nik ezen ohi dut nik egunean bi ordu hartzen ditzuua iragurtzeko berdinnda ze zeek duen Gau, horren orda ze da baskotan luarrik tzen dizkila bi orduk ezta. batik bat zerbait idazten hau da zuzenean edo berariaz idazten ari espa naiz e Eten gabe arri idazten laidazten, ez da edo bintzat zerri batziko dugun tentsatzen, antolatzen edo gogoet egiten. Baina e, skuartean zarbaitu denean, ala idazten ari nahizenean bat behar bada e, gutxiseko irakorgot, baina badiotxotola bat egunean bi ordu ateratzen zahiatzen naiz. Bideak badiatzen ditu, trenez, edo metros direnean, eta hori da nola baiti izaten Jokabidea, izaten dudan jokabidea, ez da. Horek azein den, ez da gehiet, nik horra jogatzen dut, e, nik irakurtzea behar dut, elikatzeko, azken batean netza literatura bizitzeko modu gata, eta izastea bezen garantzitxo da, niretzat irakurtzea gehiago bat inezpada, ez da. Aurtengo udako irakurketak, molde berdintxukoak izan dira, ez dute zer ikutsik izane euren artean, ze liburu estilo izan ditu eskuartean Josuk? Bueno, nik uste, izaniko da, poezian liburu bat, iru nobera edo, eta gero bizaiakera edo, eta hor baritxut beste bat edo, beraz, egan, nolbait, Novela bat, teleberri bat, edo narrazio bat beti dut eskuartean. Eta gero horret gain ba, poesiali bururen bat txan tartean dut, edo zeiakeraren bat. Eta udonetan ba, iruretati joan da, dudan ordeago, eta hori ez da ez da, idatzi dudan zerbait ere hor eta hori izan da, nolabaita udonetako bazka ez da. Egi guzu gure zerrendarako e, aholku gomendioa, e, gure zerrendan sartzeko zure aholku gomendioa? Bueno, nire gitzu ahol kurik estuade baten ez da, dielan, haipatuko bat, alde zauratik, berduztuade, haipatuko du du bat eh? ez eh? baina, jo, nire, nire zu gomendatu du du du bat edo, jo, nire peti egiten da, jo, ba, pertsonean labera, ez da, librutzen baita aurkesten ditut, eta gero, nolken beraukera egin dezala, ez da, niretzago, ez, ez da, ez da, bidezko, eh, zaten, ez da, bidizkoa baina ez egokia, ez da, baina, zarrera guztiak alde batera dut zita, haipatuko nuke, magio farlen, la primera manok esu estu blamia. Nik uste, bueno, ez da, ez da egitzen, nahi duzune argumentoaren laburupen bat, Do... Bai, kontekuzue, biru lauitzetan, e, Josu, e, e, e, zer aurkidezak egune liburuan? Ja, bueno, laboru duta, bi historio txandak atzen dira, eta bat tal da batekin, bi horrena beste batekin, irugarrean deningoat, eta horrela ez da, eta gero, momentu bat egin gaur eran, ja, bi historio bat egiten dute, orduan ikusten duzu, bian arte gordura zein den bat, Berroita amarreko amarrekadanko katua dago Inglaterran. bestea Inglaterran beltan, Londresen, baina gure garaian. ian. Den ningu istorio, eh, likzi pertsona jari buruz da, erreska batekoa da, baina bizitza erreskako, berroita amarreko amarrekan gara eh? bizitza no, erreskako bizitza ito harritikieska Londres eradoa. Eta denodakegu, Gara hiartan, Londresen espadere Euskal Herrian, e, gara hiartan, zu jaiut, jaiutzen zenien familiaren araberako etorkizuna izatego auta gaia eta e, ondek zer esan nahi du, e, mutilizko izanik eta zure eta arotzea izanik, zu arotza izatego, probabilitean diak zauden, edo arantzalea zenaita, zu edo arantzalea emakumea, neska, ba, ama joztuna izan ezkero, joztuna bestela etxeko handre, eta abarresta, bueno, ba, e, liksik errezka usten du, eta lontre zera eta jakina, alabearrezko bat du, edo alabearrezko etorkizun hori buskatzen du, ez da. Eta bigarren istorioa badan olabait, bikote batena, bikote horretak bueno, aurrubat du, eta bikote horretako neska, eh on oh, bigotetan on eskamata suna ukituta uzten du dizkio, eta zanzai sortzen dizkie betalaraz eta pikotiko mutia jaqueña ni gustu dut noret zen dagola estu la neurre bat onrez zen bigotekigarri zaion saion eta berejan biltzen da eta altzar aurtsaro, bideratu gabeko egorak peristen zaizkie horiek liratek epihistorioak. E, ni guztekai baterik eh, elixiren personaiari begiratu ezkero hori guztien dugu begit tradizionalistekin begiratu ezkero bere bizitza anabazua dela baten batek borrota dela esango luke eh? jo, baina nik ateragonauken galdera beste bata, baina bere bide egiteko borrokatu du bizitzan beraz, galdera da zer da arrakazta eta zer da porrotaak bizitza honetan ez da, konbentzio jarraitzea arrakazta da Nor ere bidea egite konbenzio gainetik hori porrotan eta gero e, bigarren historiari pigiratutan nah ez da gero bilaktorio bakarra direere, eh? peina nikorra aurkezuko dukoan, Bigoteko mutiari bidatuz gero galdea sort zaiteztan beste batzuen artean ba no, laboruta e, Iraganak zenbatko eragina izan dezakeen guregan ezta edo ragaean zer gertatu den argi ez dakigunean, edo iraganan zerbait gertatu dela dakigunean, eta orduan konturatzen garenean, urtearen buruan, gure nola bizitzan ark eragine izan duela. Hau da, la, laburo bluta, iraganak zendateko bizua du gure bizitzan. Eta pikotekiteko neskari begiratu ezkero, hor nik gizonezko izanik, baldera ditut ez zenbatiko amatasunak izan dezakeen emarkume batean bizitzan. Nik esan hori dut, eskarlakai e, beste inoren laruan jartzeko erabat. Ez da, ni, ni zuizango banein, zeta horrela astengarnean, eh, nik itxan hori tinetun, eta esaten dut, <tik> <tik> <zun izan? tik> ni egundu izin nahi zuizan. Ni egundu izin izango nahi zuizan. Ez da, horretin nire asierak horra jo, eta ez da ikustatzen ahorkurik eta ematea. Eta bide horretatik uste dut, gizonezkok, ez nizko adugula amatasunarko linguron emakume batek sentibu ezakena, sentibzea. O, eta berez, berez, gutxien ez erabateko arraspeturik zamurren eskaini behar dugula lakoetan, ez da. Ba, laborbiluta, ez da, argumentu eta aurkiditzak egun zenbait gai. Josua, rapatuko daituzul, la primera mano que sostuvo la mia, no leiritxe zanzure eskuetara? <gülüyor> bueno, nik, ez da, nik diguruak hautatzeko, eh, zenbait bideitxu, laborbiluta batada, ba, egunkarian kultur edo literaturak egarriak ez da, azte kariak izan oidikana, egin batetuta. Begaren eh, literatua aldizkari batzu jarraitzen ditut. Hora nahi bat zuha, ikimea, eta ba, irugarren bat da, liburu dintara bizitaldean ikor, liburu dintu batera asteronoa, edo zahiatzen egin, eta beste batera hiero, ba. e, eta laugarren bat, da, argitalitzen web horregitara sartzea batez ere, argitalitzen jakin batzuna. Eta bos da, lagunen batek, edo, lanki lankideren batek, edo baten batek, liburuen bat egin batzen bat Eta dela lako arrazailean gatik, digarregatatu bat zahio, edo nik beren dela baiteko berri argitalitzen goborrian, esker onitzen zinen nintzen astearen weborrian eta goren itzuen poupon, guztiak ez hau, e, e, bueno, enuenez bueno, hautza, bai, bueno, ikusten baina bere lanik genuen iraport ezan, bueno, bada bere lan batizlego eta Zer da rakasta, zer da porrota, iraganak nola eragiten dugu gan. E, galdera potoloak utzizkigu guzu Josu e, egunean zehar hausnartzeko, e, e, inguruko kin eztabaidatzeko eta liburu e, eder baten e, aipan ere bai. Josu besarka da estu estu bat eta zuri ere laizter arte? Denoiak ok, harinaiz agurtzen laizter arte esan ez? E, aspaldien elkarrekin egon gabeak e, itz bada ere eta uinbidez bada ere gaur elkarrengan aurbiltzeka aukera izan dugu horren bestean pozik. Baderi placerada betitza eta azun sotere beste bezerkaman dibana. La primera mano que sostuvo la mía mai o farrel, eh eskerrik asko Josu. Jo. Oianeko pagoak lai. Bideratoz iruelai Oztadarraren ariam dirak Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi Larrosak diragorri Jose, e, liburuak utzi uzten diren eta itzultzen ez diren Liburu horiek? bueno, eh falta motatzen ditu Josek. Hau da askotan eh urteetara daudenborara konturatzen gara eba liburu hau falta zaizt. Bakarren bati utzien on batzuetan badakigu nori utzi genion, beste batzuetan arrasto bat galtzen diogu eta akabo liburua. Negoak dela liburu baten arrastoa galdu dut. Eh aspaldi aspaldi. Eta, bueno, berriz erosi nuen, orde eta eokina inuelako, aitzaki horrekin berriro ere irakurri nuen, baino ez det beste lagolako zeik izan, gabezirik izan. Akaboli ez, beste norbaiten eskuetan bizi-bizirik eh, jarraitzen duelako inungo dute, be, nik padakidalako adibidez, ez, ez det gogoan benetan ere, zeini utzinion ere, baino utzinionari, hobakoak utzinionari ez doket inungo zalantzarek lehi zuzuela eta ez padezin ba inulako zalantzarek gabe ere da, aztuen zitzaialako anegiko dut, nunbait. Habe, e, hor nunbait irakur gai izatea etxeko apalatik egen hau txabiltzen baino, ez da? Duda, egez. Kostatzera arratzean Julen goin iren ze apalategiek zeitzura dute? Liburuz ah, gainezka daude, hautsez gainezka... Zeitzura dute apalategiek? Edo ondo da du etxeko liburuak akaso ez daude apalategietan? Ah, Egunan eh, eh. <laughs> e Julen? Egunan eh, un, gizti. Nolakoa da e, Julenen etxeko ordena liburu egi dagokienean? Ordena? <laughs> Filosofo bat igaldetu inbertza eh? ordena zer den. Bai, bai, bai. Naiko ordenatuta nahi zorretan, ezagit. Zinziazko eh, ba, liburuak malda mal batean, besteak eh, filosofiarekin dotutakoak, ezagit gitzonen antropologia, bero, ezagit ba, historia, zin bueno, kutsu gura bera, bai, antolomendua naiko horretan, bai, eta ezakit, bueno, ezkatzutan nahi zo. <totipatik> Asko-asko ere erlati izango da baina asko irakurtzen du e, julenek? E, asko eta zer irakurtzen du edo, zen bat eta zer irakurtzen du julenek? Zer diozu? <totipatik> asko, bai, asko irakurtzen dut. Azkar, ezakit, ez, es, azkarra bian ez, eh, irakurtzen dut, atzutan, atzutan, pues, atzutan, eh, Pentsamenduak, gatozkit eta orduan e, buentak ematen dizkin eta zutuari eta orduan uste dute irakurtzari eta gero boitutzen naiz. Bueno, hori da, gutxera ja, ja, da. Funkiunamendua irakur e, Etxean dituzun liburu e, guztiak irakurritu daude? Edo orain, bado de hortartean e, irakurtzeka daudenak, noiz baita e, etxera iritsi zirenak eta zuke irakurtzeko zai daudenak. Ah, ah, ah, ah hasita gehienak, llena quiero batzute bueno pues igual era osteditu gero ikusten duzu interes ikertela zuretzat ta orduan er, ba orra zuta gusten dituzu es baina gehierak bai hasita verdadero asko ir da eta batzuk eh, gehien gehiengusten seccionak edo pues bitane bitutan ezienak kurriak batzuk <laughs> Aurtengo uda garaia ere emankorra izango zen eh, irakurketa aldetik eh, jarriko diguzu mai gainean eh, irakurri duzun liburuetakoa, etakoa Julen. Bai, begira, eh eh esa de Euskara tua likita eta erresistentziaren artea, e, James Scotten liburua da. El y el arte de la resistencia. Hori da irakurri dudan, e, azkenetariko bat. E, Zer ieltzen dio? Zegairi ze ieltzen dio? Buk, uh, ba, bote errazioi buruz. E, eta, batez ere, mm, bote errazioi haietan dauden diskursoak. Berak beriste ditu bi diskurtsan bota ez, ba, eta publikoa, eta bestea ezkutua. Eta, e, berak, e, rarrantziga gehiago ematen dio, Bilare Mari lehen, lehen da, lehen da la ETA eh zehar ezare horrela ez da izan. Ez berak uste du eh diskurso eskutuan adierazten dela hobeto i se da la correlación totalven eh klasean eh, artean eta estaba es temperatura esta artean çilean hasta sina. Eh no no le di zure eskuetara, eh Julen Ba, benetan ez azkidat. Ez azkit nola llegatu zen, baina, segurazki, bueno, nik bilatzen ditudetik gizarte maian gizartearekin otutako diguruak, ez? E, politika mailan gizarte maian, antropologia eta sociologia, eta orduan, diguruek, ahi horiek, ikusten zeskibanez, pues, segurazki, zerbait bilatzen, hau ditu nuen, eh, segurazki, nahi eh? gabe, <laughs> diguru hau, ez? Eta, benetan, interesatik gabea. Y dasle según hace eh, ¿lendik? Es, es, es, es no es, es en esa buena Verdad la política ni antropología en Ayua. Eh, bueno, ya está, no hay con la ropa, la, la ropa y su, la ropa y todo. Pero eso, yo creo que es la de la cañera, va eh, balde, a dar al deón, va a tratar de la raza de la aquí, y Ayua el el decían. Nik ustelut Los dominados y el arte de la resistencia, James Scott eh bat geiago zerrendarako. Julen, besarkada estu bat eta eskerik que Eskuña, ketabezerka dakor inguruan. Jo, agor. Eka minutu bat ezu. <laughs> Bota! <laughs> Beno, hainbat liburu gomen datu halko nizkizuek ezta. Baina ikusita, ba, eleberriak saiakera modukoak e, proposatu dizkigutela gainerakoek bertsoaren inguruko liburu bat ere bai, banik poesia e, aholkatuko dizuet eta atzo Ba, irakurleta ertu lian, hemen seguran bertan hurrengo e, irakurketarako edo bi idazletako batek, ez nahiz gogoratzen nork. Goizaldek bera. Goizaldek e, perbosatu zuen, ez da. Kastillo Suarezen irautera liburua. E, Kastillo Suarez ikaragarri guztatzen zaidan e, poeta da, bere liburu guztiak e, behin baino gehiagotan e, irakurri ditut. Esango nuke oso E, poesia landua, baina aldi berean e, uler terraza, e, egiten duela. Eta orain honetan, e, ba, abia puntu esango nuke ba, zuhaitzak landare dia ez, e, duela nola irudi, errepikatzen dena e, olerki, olerki guztietan, metafora moduan, eta... Bueno, e, Bizitza bera eta maitasuna, ez, ditu horragai. Eta nahi baldin bauzua kontrazaleko olertkiarekin e, bora bilduko duen ere proposamena. Aitortzen ez tikiudan gauza guztiekin egiten dut lo. Iratze saialak zeharkatu nahiko nituzke ametxetan, eta nire loratuko enaizela esan, nire baitako gizonei. Esporak utzi izaren artean, atzak niederseksuan sartzen dituzten bitartean behar ditu dela esan lingua franca batean denek ulertzeko moduan bezpedako arropa jantzi naguen tokiaren eta egon nahiko nukenaren arteko distantzia da bakar da dea oka Miner mirar kontracostarritik uxue Alberdi Odolaren mintzoa Salvador Vasa Miren Amuriza La primera mano que sostuvo la mía Maggie Los dominados y arte de la resistencia James Scott eta Irautera Castillo Suarez Asteradoan ikasturterako irakurgai ederrak eta nitzak Eskarrik asko, zuei. Ekaitz urte askotarako ta zorionak. Bai, eskarrik asko. Datorren asteanea ekaitz eta aner, aner eta ekaitz hemen txigratian rapatzen zaituztean. Aurpe... Gozatu asteartean, zarudzen? Bai, eskarrik asko, zaituko gara. gara. Zuretzat irakurrele gaurko pariak, eh? moio, konrako eztarretik, odolaren mintzoa, basa, irautera, la primera mano que sostuvo la mia eta los dominados, ilarte la resistencia. Ez dakizu lazera irakurri? Hortxe, aholku batzuk. Noizde zu ehoxe, iraileko tertulia, ata atango irakurretaldean? taldean. Ba, beti, hileko azkeneko hastizkenean zazpietan udal e, liburutegian. Hogeita, e... asie, doztakit nola turren e, iraien azkeneko hastizkena. Bai, hogeita, asie. Bai. Eta ze irakur izango zuz, tertulia gai? Ba, kasuntan, e, saia kera bat ikinei gea, hain zuzene, atondar e, batek izugarezko lan hain zuelako udal eta bestelakoak arakatzen eta arek eindako lan eskerga, ba, neska batek, emengo uste, gainea dela, e, segurako alaitza rondok liburu baten forma eman zion, eta, ba, hori e, aztertzen ega. Ba, hortxe, bakaren batek inguratu nahiko alu, hogeita seiianane hogeita zazpiangeita bo. Ho, hogeita bostean atuna ba hortxe aukera entzule datorren hasten digo. Aio?